Altsasuko hausia eta kondenak ez dituztelako onartzen, manifestatzerat deitzen dute berriz ere irunean, larunbat honetan, Haste honetan printtsareko masibo batean Nafarta geragilen sustengun masiboa ere agertu delarik, Gaur jakin dugu ere prokuradoreak ele egitea jagi diola altsaasuko uziko erabakiari itugi batzuna arabera terrorismo delitua ez duelako kontutan hartzen epaiak. Gurekin bel pozzueta epaian adur a dumirez deladaren ama a jatsaldeon. bai. Horrein dela bilabete hilabete itzegin genuen, elgarrekin eman kizun honetan justuki, azken e, manifestazio diendetxoaren bezperan, hauzia siaintzin, ondotik mina eta serea izan ziren sentimendu nagusiak, epaiaren erabakiaren ondotik, nola senditzen zira mobilizazio berri hauaintzin? Bueno, ba, begira e, gaur ere dugun berriarekin, berriroren minduta eta serre, Eta, eta nekatuta nekatuta baina aldi berean naiz eta nekat, nekea hor egon e, gogoekin aurrera jarraitzeko eta jarraitzeko borrokatzen orduan e, e, larun batean izango dugun e, manifestaziarekin ineiz baino gehiago baditugu aurrean arrazoi asko ba kale eta esateko ez dugula onartzen emandako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 Ze ikusten duguena hau ez da argita garbi ezin dugu esan e, e, Estatua Espaina e, espainolan ba, demokrazia dagoenik ezin dugu hori esan ez. Zer da jokoan askeneana mobilizazioetan mobilizazio Zer dago jokoan Jokoan dago alde batetik e, guk eskatzen duguna, benetako justizia Jokoan dago baitare gure gizartean dauden e, giza eskubideak, oinarrizko giza eskubideak e, mantentzea, aldarrikatzea, eta e, bai e, mobilizatzeko, bai e, justizia, bai e, e, inoazentzia presuntzioa, bai bueno, badaudea inbeste, eh? gure kasuan ari gara ikusten, ba, badago, ba, ari garela bizitzen, Atxerak ari garela egiten, eta ikusten dugu, ia-ia ladogaita margarren e, e, amarkadan, e, gara jortan e, askatasunak eta eta zegoen eskubideak oso oso murritza zegoen, eta egoera oso latza zegoen, eta gaur egun 2018an ari gara bizitzen egoera oso antzekoa, Espainiako hausitegi nazionalak, uh, bi eta ama urte arteko zigorak, ez argizizkien sortzia hausipetuei, bainan ezan bezala astapenean, uh, prokuradorak edo fiskaltzak, ez du bat egiten altxasuko gertaren hausian epaitegiak hartutako erabakiarekin, pentsatzen zenuten, nolako galde batek egingo zuela fiskalak? Bueno, alde batetik behira, eh, guk eh, manifestazia eh, deialdiak egingen unean, Ikusten genuen, ja, terrorismoaren gaiak enduta zegoela, gaindituta edo zegoela, eta ikusten genun jarrizako epaiaz e, e, e, e, e, eta zigorrak neurrigadekoak zidela, desproportzonalak, eta ikusten genun terrorismoak enduta zegoela, baina zigortzen zutela terrorismo modun. E, trampa batean sartu intuzten. Eta hori ere, horrekin ez behin dena doz? ikusten gen e, e, injustizia izugarria zela hori e, eta gaurko e, gaurko berriarekin ea espero gennun e, be ez genen nahi baina espero gukiikusi genun fiskalak e, bere e, konkluusiaak katera zitunean ikusi genuen erabateko ideologia eta oso subjektivo konkluusiaak sedela oso ideologikoak, eta sostengoa zen ideologia, eta epaitzen zuena zen ideologia. Ikusi, hori, ikusi dugu baita ere, atxil, azken atxiloketak izan zirenean, e, lau gazte e, epaien aurrean agartu zirenean, eta pizkalak e, erabilizuen argumentazioa eta eman zuen erakutsi zuen jarrera, oso bortitza, oso oso oso. Amorruz peteriko eh, adieraztenak egin zitun eta beldurtu gintun. Eta esan genuen, honek zere ingodun, zerre egiteko izango den. Eta gaur ikusi dugu, orduan, hau da mendekuz, mendekuz eta niña sortzeko eh, epaia eh, eta jarrera. Haur ez justizia, eta esaten denean botere banaketak errespetatu egin behar dela, Eta justiziaren principioa betetzen adibela eta onartu behar dugulak, gure kasuarekin argi eta gardi ez da betetzen, argi eta gardi zapaltzen adibirane eskubide guztiak eta argi eta gardi justizia politika dago egiten. Aztapenean nion bezala, a, sustengu masibo bat biltzen ari da, hor, aste honetan ere Nafarroako gizarte, politika, kultura, sindikalismoak loko beharrogeita mahera bat batekin nute mobilizazioarekin, gazteak aske usteko eskatuz, nor dira, edo zein azpi marratuko zenituzkezuk, eta azkenean zer sortzen du, lako argazki bat ikustelakoan? Bai, ba, e, hartzen baditu Adibidez eh, partiduak, eh, Nafarroko partidu gehienek eh, dei egiten duten. Hor, bastarrean geratu dira PSN, UPN eta PP, eh, eskubi, eskubi aldean daudenak, argi eta garbi, eta madriz gobozera maleak direnak. Gero, eh, hor, badaude baitaren eragile sozial asko, ba, Nafarroko zare sozialak edo hor daudenak eta gente asko biltzen dela horren ingurun eta beradik ere deia egiten duten. eta hor daude baitare ere gazteak ikusi dugu nola atxo egin zuten baitare ere eh gobernuko delagaritzan egin zuten ekintza bat non kateatu ziren eta aldarrikatu zuten altazuko akaske egon behar zirela eta gero ostegunetik biharra e, e, ostegunetik gaurtik e, larun bat arte e, badago iruinako E, plaza batean, ekitaldi beteriko egitarago e, bat, nun e, hor aldearrikatzen da baitare, baltzazupak ba, azpegon bertu osidela eta justizia nahi dugula. Eta gero baitare, e, Estatu Espainoetik e, jende askoet horriko da. E, hor badaude herri bezbardinak eta kontutan hartzeko e, Kataluniaren erantzuna hainezekoek baitare deie indute, beraien jendeari, irunara etortzeko, zasten finian hemen defendatzen dena da benetako demokrazia, benetako eh, eskubide sozialak eta politikoak. Berdin da, altsasun izatea, edo katalunien izatea, edo madrilien izatea. Aldarrikatzen dena da, zoritxarrez, hor, horrela gaude, azken, oza, minimo, minimo, etan demokrazia azkatzen dugu. Eta Euskal Herrian, erides desberdinetan mobilizazioak orain txera ipatoitu zu batzu, gertatzen direlarik sustengu ekintzak, zer rekartzen dute hauek? Bai, bai, ba, Euskal Herrian haien ez dut ipatzen, suposatzen bueno, dut, ja, da, gurekin dago, Euskal Herria gurekin dago. E, Na farratik e, bere alazik ginen e, elkartasuna dirazten nahi jasotzen, eta ba, Euskal Herri herrialde e, guztietatik. Berdin da, egoaldea, e, daiparaldea, Euskal Herriak, Euskal Herritik babesa hundia jaso dugu. Eta Euskal Herria zentitzen da minduta ikusita nola nundik datorren e, ba, ba, ori, ba eskaerakau eta nundik etortzen den jarrera bortitza horre. Mm. Euskal Herria gurekin dago, guk esaten dugu Euskal Herria altzazu da, altzazu Euskal Herria da bai. Mm. E, Euskaldunen artean ere, Juan Jose Ibarretxe dota Carlos Garaikoetxe, horiek Euskal Autonomia ejkidegoko lehendakari ohiak ere, zuekin direlarik. E, Zerraik gehiago ekartzen aldute holako pertsonai politikoak? Bueno, ba eskartzen dugu beraien bierazpenak eta horrekin ere bada bestiale bat laguntzen duela elkartasun guetle eh, honetan, ba beraien ekartena, e, e, ba eskartzen dugu benetan eta oso momentu honean, esanera, ongi etorria. Ba, beraien hil bidea ikusitata, ere euskal herria egiten ezaten dute. Euskal, Herri, euskal herria, ba jasatzen ari duena eta jasan izan duena, hau ba, da beste momentu bat. Etortizunera behira e, nahi dugu, eta etorkizun askatasune nahi dugu, eta justizia vegetiko ez eraki eraiki nahi dugu baina ez, digut, ez digute ez eta bueno ongetorriak e, Ibarretxe eta eta e, nola da ustek garaiko etxe, e, bai. garaikochea hori da barkatu mm. garaikotzearen ekarpenak bai Berdin Bukatzeko, um, Bel pozu, Pozueta, erramezara zu Adur Ramirez de Aldaren uh, ama zira uh, presondegitik nola bizitzen du hor, uh, azkenean, bazken uh, uh, egoera hauek eta gertakari hauek? Ba behira, gaurkoa, elegite hori, hori indik adurrek ez du ezagutzen. Berat, beraren zat eta bai jokin eta oian eta beste laguntzat benetan hau gogorra izango da. Zer, suposatzen genun ja gaiau gaindituta genukala eta et, begiratzen denun hori aurrera egiteko eta gausa konpontzeko bai gainean badaukate zigor handia eta e, neurrigabekoak baina beti e, baikorrak izanes eta bai e, itzaropenarekin beti pentsatzen borrokatzen gehiago lortuko genula edo proporzionala edo justiziara baitur bilduko zela. itzaropen horrekin egon gara eta beraiek ere beraien buruan gauza berak. Beraiek itaropitetsuak zeuden gorko berriarekin tokatuko zaie berri dore hori barne datzea, baina beraiek esaten digute egon lasai eta jarritu borrokatzen. Eta guk hori buruan daukagu. Guk beraiek ikusten badu gondo daudela, guretzako ingarra da eta ezin da ezin da e, e, Eh, nola zan, indarra hartzen dugu elkartasunetik, indarra hartzen dugu gure zemea labendatik, eta naiz eta momentu batzuetan nekaturik egon, ba eserit, indarra hartu eta berriz ere aurrera. Eta hori da ingo duguna. Belpozu eta ezan bezala beraz altxasuko zure zurexemea ere eh, zigortua izan dena du jami gezde alda. Baizkerrik hainitz eh, eta larun batean ezan bezala iruñan eh, itzordua manifestaziorako mireskerra. Migezkertzuei eh, biatz biatzez. Eh.